Mér hefur stundu fundið sveik, sagði Lúkas höfus maður, sem þið legðuðuður í framkróka um að tala óvirðulega um forengjaliðið undir rós. Nei, það hefur mér aldrei dottuð í hugu, svaraði sveik hreinstilnislega. Ég ætlaði aðeins að segja þur, hvernig menn rötuðuðu raunir hér áður fyrir hérnum. Þessi maður sem ég var að segja þér frá var mentari en höfusmaðurinn og svo ætlaði hann að gera lítið úr honum í augum hermannanna með þessari mánasögu og þegar en fjekk þannig að jarnaskalóð rungurðu allir fegnir. Það hafði engin ílt af þessu nema hafðfuglin sjálfur og allir urðu glæðir yfir því að höfusmaðurinn var svona fyndin. Þetta kallað maður að bjarga sér úr slæmri klípu Ég menn verða að vera skjódráðir í slíkum kringustæðum, annars er út um allt, beint á móti karmelita klustrunni í Prag, Bjó fyrir nokkrum árum aði sem hétt í Ennum og vestlaði með kaninur og ýmiskonar fyrir fjarnar. Hann kynnti stóttur Bílegs bókvindara en Bíleg var ekki sérlega hrifin af þeim kunninskap og lístiði yfir í knæpunni að ef herra jennum kemi til að byrja stelpunnar skildan fleijunum niður stígan að fullkomnust við vandvirkni. Herra jennum skálað upp á þetta og fór því nestur hella Bílegs sem tók á mótorum í forstofunni með bókbannsnýfinni í hendinni. Bílæk rak upp öskur og spurði hvað hann vildi, en í sama bíli þeisti herra genum úr sér slíkum reygin fret að klukkan stansað á vegna. Herra bílæk rak upp skellir hlátur rétti bílunum höndina og sagði gerir vel á gangið í bægin herra genum. Satt er það að ég ætlaði að fleguður út, en nú sé ég að þér eru mesti þægileg heita maður, þér eru frumlegur. Ég er bókbindar og hef lesið margar bækur, en hvergi hef ég segð þess getið á brendi að byðil kynnti sig á þennan hátt. Svo bauð bíleikonum vindil og sendi eftir öli og pilsum. Hann kallið á konu sín og kynnti byðilinn og glemd ekki að geta þess hvernig hann heilsaði. Frúin fyssaði og fór út, þá kallaði hann og dótturinn og segir við hana þessi möður er komin til að byrja þín og hafði svona og svona frumlegan forma á lafbónorðinu. Dótturinn sagði að svottan mann þekkt hún eig, gekk síðan brott og grétt beisklega. Þá var ekki mannað að ræða en að þeir druku ölið, ádu og kvöddus með virtum óskuðu skuðu hvor öðrum alls góðs. En upp frá þessu mátti herra genóm hvergi koma á þess að gert veiri gísaðunum og loksvaran aldrei kallaðir annaði genóm físibelgur og allstaðar var um að tala hvernig hann hefði einu sín alltaf að bjarga sér úr slæmri klípu. Tilginni herra höfusmaður, mannlífið er svo flókið og að önnur eins uppákoma og þessi getur gert mannað heimsfrægum sjálfsmorðingi á þeirra maður af. Lúkas höfuðsmaður virðist orðin þreyttur á þessu masi því að hann kyrði hestin sporum og sagði ekki virðist heilsan fara batnandi sveik minn góður. Herra höfuðsmaður, hrópaði sveik og hljópa á eftir honum. Langar yfir ekki til að heyra sögulokkinn. Lúkas höfuðsmaður slói og hlifti. Í áfangastað var beljukjötið loksins jætið og fór þá enn á nýja losna málbeinið á sveik. Þessi kýr hefði átt að liggja í etekki hálfan mánu minnstraðan og ef ekki kýrin þá að minnstukostið sá sem seldana. Frá herfylkinu kom ráðbóði á harðasbretti og tilkynnti að ellefta sveita í það breytum stefnu og fara til feldstæn. Lukas höfusmaður gerði þegar í stað sína ráðstafanir. Vanegg herdildarbókari og sveik sveitarbóðlýði átt að fara undan og útvega sveitinni gistingu í feldstæin. Fremjið nú enginn aksasköft á leiðinni sveik, sagði Lúkas höfuðsmöður, og hægir yfir kurteislega gagvart íbúanum. Tilkinni herra höfuðsmöður, ég skal reyna að sitja á strák mínu, sagði sveik, að vissu dreymdi mig ræðilegan draum þegar ég dottuð undir morguninn. Mér dreymdi Vassbala sem reyplag alla nóttina í húsinu það sem ég bjó, þangað til balin var tómur og hafði rennbleitt loftið hjá húseigandanum sem sagði mér upphúsnaðinu strax um morgunin. Sko, slíkt og þvílikt hefur átt sér stað í raunveruleikanum, herra höfusmaður. Í húsi einu, Karlín, hættið nú sveik, sagði höfusmaðurinn og að þú heldur uppdráttin á samt vanegg svo hefði villist ekki. Sveik og vana glóðu nú stað og fóru eftir uppdrættinum. Það var komið fram að hádegi og veðrið mollu heitt. Ræðilegur og rotnunar þegar verður fyllti við þeirra því að þeir fóru um svæði þar sem heil herfylki hafðu verið brýtjú nýður og líkin kösuð. Það er eitthvað öðruvísu umhorf sér en við prag, sagði Sveik þegar hún fannst högnin orðin nógulöng. Hér verður mikil gróður eftir stríðið og þeir þurru ekki að kaupa beina mjöl. Það er engin smá ræðis bún ykkur fyrir bænduna þegar heil herfylgjur rotna á jörðum þeirra. Þeir eru í stuttumáli sagt fyrirtags áburður. En það er eitt sem ég óttast að bændunir fyllist gróðalöngun, selji sigurvesmi honum hermannabein og landi falli í órækt af áburðarleysi. Sveignam staðar og svipaði stum. Ég held við séum orðin ramviltir, sagði hann, og samt sagði höfusmaðurinn okkur greinilega til vegar. Fyrst áttum við að fara upp, svo nýður, þá til vinstri, svo til hægri og aftur til hægri og svo til vinstri. Og en þá göngum við beint af augum, eða másti við höfum gengið alla krókanna með við vorum að rappa saman. Hérna framundan okkur eru tveir vegir sem áreiðanlega líkja báði til feldstæn. Nú stingi upp á því að við förum veginn sem liggur til vinstri. En líkt og vantar þegar tveir menn eru staddir á krossgötum urðir ekki á eitt sáttir. Og vann ekkur fullist til fara til hægði. Mín leið er þægilegri nýðar, sagði Sveig. Ég geng fram með áni þar sem glemir eginn grær en þérkapnið í ríki vegarins. Ég treysti því sem höfuðsmáðunni sagði að við gætum ekki vilst og fyrst við gætum ekki vilst, hvað eigum við þá að vera þjótu um fjöll og fyrnindi? Ég fyrir við engin, sting blóm í húuna, tín í stóran blómvönd handa höfðsmannina. Annars munum við fljótt komast að raunum hvor hefur á réttara að standa. Og ég vona að við skiljum sáttir. Umhverfið er þannig að alla leiðil hljóta er liggja til feldstæn. Verðu nú ekki svona heimskur, sveik, saði Vanegg. Einmitt hérna eigum við samkandu upp að fara til hægri. Í öll? Þréttir getu líka verið villus af sveig um leið og an stað niður dalinn. Einu sinni gekk Krenex slátrari frá vínhæðunum eftir upptrætti yfir Prag borgar næturlagi frá Malastrana heim til vínhæðanna og loksins morgunning morguninn Konstantin við klátna þar sem man fannst gött freðunum morguninn á rúu agri þar sem man hafði oltið út af steinu uppgevin. Ef þér látiður ekki segjart þar að hertildar bókari verðum við að skiljast og hittumst ekki fyrirn á ákvörðuna staðnum í feldstæn. Lítið bara á klukkuna svo við sjáum hvar verður á undan. og ef þér skildur lenda í hættu þá skjótið upp í loftið svo ég geti vita hvað þér berið beinin. Undir nóg kom sveika lítillit hjörð þar sem að rakst á rústneskan fanga sem hafði flúður fangalest. Rússin var að baða sig í tjörninni og þegar hann kom auðvita á sveik flýðan sem fætur tóguðu allsnakinn upp úr tjörninni. Sveik langaði til að vita hvernig rússneski einkennisbúningurinn færi sér, fór í og speglaði sig í tjörninni. Hann var svo lengi að spóka sig á tjarnarbakkanum að leita mennitinn sem voru sendir á slóð rússneska fangans, komulogs og vettvang og tóku sveik höndum. Þetta voru ungverjar og þrátt fyrir mótmæli Sveiks, við fóruðin meðan til Hýrófa og stungunum inn í raðir rússnesku fanganna sem áttu að vinna að viðgerða á játbrautateynunum sem lágu til prsumísl. Þetta varð með svo skjótriðsvip hann að Sveik áttæði sig ekki fyrir daginn eftir. En þá krotaði hann með fyrusbæni á hvítan vegg skólastofunnar þar sem nokkri fangana voru lafni gista, hér svaf Jósef Sveik frá Prag, boðlíði elleftu sveita 2001. herdeildar, eftir að hann hafði sem hraðbóði verið tekjum fastur af austuríkismönnum í mísgrípum fyrir nækin rúsneskan flóttafangað. 25. kabli, Sveig meðal rússneskra fanga. Þegar Sveig hafði þannig í rússneskum hermannabúningi verið þekkinn fastur í mísgripum fyrir rússneskan fanga sem flúið hafði frá sveitarþorpinu feldstæn, veitti engin athygli því sem hann hafði krotað á vegginn Og þegar hann ætlaði að skýra varðlýðsfóringja sem var að færa föngu harðan Hermanna þrumara frá því hvernig í þessu mistökum lægi barði einn af ungvasku varðmannunum sem gættu fangana hann með byssjuskeft í öxlin og sagði drottin blessi heimilið farð á þinn stað rústnesku hundur. Sveig sneri því aftur til fangana og sagði við þann sem næstur honum stóð. Þessi maður gerir áreinlega skildu sína en hann leggur lífsýtt í hættu. Hvað segir þér um það að byssan hefði á tilviljum verið hlaðin og lásins bentur? Þá gætu auðveldlega komi fyrir ef hann væri berja manni ákslina og sneri hlaupuna að sér að skoti hlipur byssinni, færi upp í hann og hann myndi degi af tómrið skildurækni. Í bæheimskói voru einu sinni fáeinir grjótnemar sem stálu ofurlita sprengjepni til að eiga til vetrarins þegar þeir þyrfti að sprengja trejárætur. Eftirlitsmanninum við grjótnámuna var skipað að leita í vössum allra grjótnemanna þegar þeir færu frá vinnu. Og hann gerði það af slíkri ást á starvinu að hann tók hann fyrsta og klappaði svo eftirminnilega á vasans að bæði eftirlinsmaðurinn og grjótnæminn þutu í innilegustu faðmlögum upp í loftið. Rúsneski herrmaðurinn sem sveik hafi ávarpað horfði á hann af fullkonnum skilningi svo sem þeirraði síður sem ekki skilja stakt orð. Sveig var svo óheppin að hann gæti ekki gerð sér skiljanlegan við neittn fanganna og var því farið með hann ásantinum til Dobromíl en þar átti að gera við brauta teinanna frá pressumísl til nýsankóvitsa. Í fangagæstlu skrifstofun í Dobromíl voru fangarnir skráðir einn af öðrum og var það erfitt verk þar ef enginn hennar 300 fanga kunni þá rústnesku sem liðþjálfinn sem satt við borðið talaði. Maður þessi hafði á sínum tíma bóðið sig fram sem rústnesku og átti nú að vera tólkur í austur Galesíu. Í staður rússneskunar talaði hann um bjagaða slófakísku sem hann hafði komist ofurlíti nýður í þegar hann var umbóðsali fyrir vestlunarfélaga eitt í Vínarborg og seldi myndir af Stefáni Helga, Kaleika og Talnabönd í Slófakíu. Hann vissi ekki sittur í úkandi ráðgag var þessum kynlega og sundurleita söpnuði sem man gæti ekki gerst sér skiljanlegan við. Hann gekk því út og öskraði til fanganna hver ykkar kann þýsku. Út úr hópnum gekk sveik og horfið með gleðu brosi á liðhjálfan sem skipaðanum að koma með sér inn í skrifstofuna. Liðhjálfin settist og fór að blaða í málskjölunum sem voru eiðublöð með spurningum um nafn fanganna, heimilisföng og þjóðverðni, Og nú fór fram skemmtilegt samtal á þýsku. Þú ert geyfingur er ekki svo að spurði lið þjálfinn. Sveig hristi höfuðið. Það er tilgangs löst því hjæl lið áfram ákveðin. Allir fangar sem tala þýsku eru geyfingar og þar með puntum og basta. Hva heitirðu? Sveig? Þannig að sérðu. Til hvers er það það ræta finnst þú berð geyfingsnafn. Vertu alls ókvíðin. Við erum ekki geyfingahattalar og hvaðan ertu? Frá Prag, á, það er nálegt varsjá ef ég man rétt Og hvaða númer er á herdildinni þinni? 91 Lithjálfin bladaði í skjölun sínum og sagði 91. herdild er frá Erivan í Kaukasus Hermenninnir eru ættaði frá Týblis Þjörri kemur á óvart að við skulum vera svona vel að okkur er ekki svo Satt var það, Sveig var orðlaus undir þessum lestri En svo við kemur nú að efninu segði Liðjálvin þá gerum við þiga eftirlitsmanni fangana fyrir kvöldið verður eru búin að skrá nafn allra fangana þú verður ráðsmaður þeira skiparð í mi manna sveitir og ábirgist að engin fligi mætti ég fá að tala ofu líti viðður herra Liðjálvi engan þvætting hér svarði Liðjálvin þú ferð fram á einka samtal við mig því vingjarllegri sem aðrir við fangana, því ósvífnari verða þæir Hérna ferði pappir og blíjant hvað viltu Til kynni herralið hérði börn með þig Sérði ekki hversu anrikt ég á Sveig kvaddi og hermannavísu Gekk til fanganna Og hugsaði sem svo Þólinn mæðin þrautir vinnur allar Aldrei hafði Sveig verið trúað fyrir erfiðara starfi en að skrá hinn óskiljanlegu nöfnfangana. Ekkið skiljið íðra og skulir ekki býtur þér tungunum heldur en að nefna svona nab, sagði Sveig við hvert fanga og brosti vingjardlegum leið. er hann hafði loks eftir miklar vöblur getað párað hjá sér nöfnfangana, ákvað hann reyna enn einu sinna að gera liðhjálfanum ljóst að hann hefði verið tekinn fastur í mískvipum. En Litsjálvin sem hafði fengið sér hressilegan morgunrétting var nú búinn að missa alla dómgreind í bili. Hann haði lagt auglýsingasíðu úr þísku blaði á borði fyrir framan sig og söng auglýsingarnar við hergöngulag Radetzkís. Gramm og fornistykktum fyrir barnavagn, hvít og rauð rúðu glerbrað keypt hæst að og svo framvegis. Sumar auðlýsingarnar fjall ekki við lægið en liðþjálfinn ætlaði að neyða auðlýsingarnar með ofbeldi undir lægið og við því taktin með hnefunum og borðið og stappaði niður fótunum. Afísu þektan sveik þegar hinn síðan nefndi kom inn en hann leti mekkit væri aðeins hætti að stappa niður fótunum og byrja að syngja ég veit ekki á hvers konar völdum. En hætti skindilega leita á auðlýsingasíðuna og söng áframundi sama lægi. Karolína drægi ljósmóðir að til taks í aftar nóttu sem degi. Svo dró smám saman úr söngnum unnslið þjálfinn steinþagnaði. Hann satt grafkýr starði án afláts á auðlýsingasíðuna og gaf sveik færi á að skýra frá hrakförum sínum á bjagaðri skollathísku. Sveik hóf frásök sína á því að þrátt fyrir allt hefði hann haft á rétt eða standa þegar hann ákvað að ganga fram með fljótinu til feldstæin og ekki hefði hann átt sök á því þótt og rústneskur fangi hefði flúður fangavist og baða sig í tjörn sem að tilviljun varð á vegi sveiks sem þurfti að fara styrstu leið til feldstæin þar eða hann var hraðbóðið. Um leið og rússinn kom auða á hann hefðan flúið og skilið einkennisbúningin eftir í runnanum. Sveig hvaðst hafa hýrt að á vikstöðvonum notuðum en einkennisbúninga hinna föllnu fjandmanna í njósnastar sem minni og þess vegna hefðan færið í einkennisbúninga rússans til þess að forvitnast um hvernig sér liði í einkennisbúningi óvinarins ef það fyrir sér að liggja að gerast njósnarið. Þegar Sveik hafði skýrt frá miskriðponum tók hann eftir því að hann hafði talað fyrir döfum eirum því að liðþjálfinn hafði sopnað áðurinn Sveik komst að tjörninni í frásögninni. Sveik gekk hægt til hans og ytti hóðlega við honum en nægilega til þess að liðþjálfinn út á stólnum og niður á golf þar sem hann hjálta áfram að rjóta. Afsækið herra liðþjálfið sagði veik, hvatti á hermannavísu og gekk út úr skrifstofunni. Snemma morgunstægin eftir breytti stjórn viðgerðardeldar hersins ákvörðunum sínum og ákvæða senda fangasveitina sem Sveik í til prsumísl til þess að gera við hjálfbröðita teinana frá prsumísl til lúbakskof. Engin breyting var því og högum Sveiks og hann hælt áfram Bjarmalandsförsinn í hinnum rússneska einkennispúningi stríðsfangans. Ungversku eftirlitsmenninni rákufangana áfram með hardri hendi og Sveik fekk aldrei færi á að skýra frá því að raunarværan boðliði elleftu Sveitar, nýtugustu og fyrstu herdeildar. Þegar til prsmísl kom var föngunum smalaðin í gamlan hesthús hjall sem stórskotalið virkisins hafði hýst jálka sína í. Þar voru hálmbyngir sem voru svo morandi í lúsa byngirinnir yðuðu og brugðu sig stundum á leikum gólfið. Hér tók volf deildarfóringi við föngunum. Um þetta leiti var hann yfir um sjónar maður allra fangana sem unnu að viðgerðum á, á persimuslvirki og nágræni þess. Hann var mjög samviskusamur embættismadur og hafði í þjónustu sinni stóran hóp tólka sem áttu að velja sér yðnaðar mennur hópi fanganna til hinn að ýmsu greina viðgerðarstarfsins samkvæmt hæfileikum þeirra og starfsmöndun. En volf dildarforingi þjáðist að fyrir ímyndun að rúsnesku fangarnir þættust ekkert kunna og ekkert vita því að það kom oft fyrir þegar hann lít fylgjaðin fyrir framan sig Og lagði fyrir þá spurninguna kunniði að leggja játbraut að þeir svöruðu einum rómi, þess áttar starf höfðuði aldrei heilt nefnt. Við höfum lifað heiðalegu lífi og verið virtir í okkar hér að því. Þegar hinnir nýkomnu fangar stóðu fyltu liði fyrir framan volf deildarforingja og allt foringjalið hans, spurði volf deildarforingi fangana á þísku hvort nokkur þeirra gæti talað þískuð. Sveig gekk hvaðlega fram úr fylkingunni, nam staðar fyrir framan majórin, hilsaði á hermannavísu og tilkynnti að hann kynni þísku. Wolf deildarfóringi varð harða ánæður og spurði Sveig hvort hann er ekki verkfræðingur. Tilkynni herra deildarfóringi, sagði sveik, verkfræðingur er ég ekki. Heldur boðliði alleftu sveita 19. og fyrstu herdildar og var tekinn fastur af mínum eigin liðsmönnum þá stæði þannig herra deildarforingi hvað segir maðurinn eftir volf deildarforingi til kynni herra deildarforingi þar liggur þannig í víð hér eru þétti öskraði volf deildarforingi þér að við dullbúi á örrúsneskan hermannabónning til kynni herra deildarforingi þar hittu þeir naglan á höfði þæs sveik Mér þykir vænt um að herra deildarfóringin Skuli vera svona fljótur að áta sig á aðstöðu minni Ekki er óhugsandi að félagar mínir séu farnir að berjast einhverstaðar Og svo eftir ég að flækjast hér engum að gagni meðan stríði stendur Ég verð að skýriðu nákvæmar frá þessu við tækifæri herra deildarfóringi Kærar þekkir, þetta er kapp nóg, sagði volf deildarfóringi og kallaði á tvo hermenn og skipaði þeim að fara strax með sveik til aðalstöðvana og sjálfur gekk hann ásamt aðstóðarfóringa sínum hægt á eftir sveik og varðmönnunum og baðaði út höndónum. Í hverri setningu sem hann sagði við aðstóðarfóringjan myndist hann á tekneska hunda en jafnframt var þinn var við varfið gleði deildarfóringjans yfir því að hafa af skarpstigni sinni þefað uppi einna þessum skadræðismönnum sem undanfarið höfðu stunda svika starfsemi hínum megin landamæranna. Fyrir tveim mánuðum höfðu verið gefinn út ströng fyrirmæli til allra fóringja í hernum viðvíkjandi þessum önnum. Þaði sem sem komið í ljós að margir herrmenn og teknesku herdeldónum höfðu glemt hotlustu eifisínum, gerst liðhlaupar, gengið í lið með rússum og unnu þeim nú þarft verk með njósnastarfsemi. Austuríska innaríkismála ráðuneytið óð ennþá í villu og svíma um það hvort hér varum um að ræða geysi víttækan og skipulagan áróður í því styni kvetja austuríska liðsmenn til að gerast föðurlandsvikarar og flýja yfir í fylkingar rússa eða hvort hermennir gerðu þetta af eigin kvötum skipulagslaust. Það hafði ekki ennþá fengið neinar ákveðnar upplýsingar um skipulagðar byltingar utan landsins. Það var ekki fyrir henni ágústmánuði sem herfylkishöðingjarnir fengu leynilega tilkynningu um það að hinn fyrirandi austuríski prófessor Masarík væri flúin yfir landamærin og ræki nú áróður gegn austuríki. En þegar þetta skefi hafði volf deildarforingi ekki hugmyndum að liðhlauparnir höfðu í raun og sannleika gert samblástur gegn austurríki. Að þegar þeir hittust í kænugarfi eða á einhverjum öðrum stað og einn sagði við annan hvað er þú að gera hér kunningi þá svaraði hinn venjulega og oh, ég er að svítja hans hátekn keisaran. Hann hafði einungis heyrt getur um þá sem gerðust liðhlaupar í því skýni að abla skjótfengins gróða á þann hátt að leigja sig fjandmannónum til njósnastarfsemi. Og nú þóttist hann samfærður um að eitt þessara þokka pylta væri á leiðinni til aðalvarðstöðvana og hefði gengið fremur auðveldlega í gildrunna. Wolf deildarforingi var ofið lítið og væntir sér viðurkenningar og upphefðar á veðri stöðum vegna árvæknis sinnar varkarni og gáfna. Áður en er komist til aðalvarðstöðvanna þótti stann sannfärður um að hann hefði af kennsku spurt fangana hvort nokkur þeir er kenni þísku því aðum leiðu án renddu augum yfir fangahópinn hefðan þóttst sannfärður um að einmitt þessi fangi hefði ekki hreint mjöl lípokanum. Aðstofarfóringin sem með honum gekk neigði sig og sagði að ekki væri mannað að ræða en að hengja mannin en henginguna er að framkvæma samkvæmt lögum og rétti og fyrst að fara fram yfir hisla og réttaransók svo að hægt að koma upp um fleiri samskonar föðurlands svikara. Wolf deildarfóringi gerði sig nú beran að heimsku og fáfræði sem hann hafði fram að þessu gerst sér Allt farum að leina. Hann létu í orð falla að strax að lokinni yfirheyslu, myndan taka þennan njófna liðhlaupa og hengjan á eigin ábyrð, enda gætan leift sér það þar eða væri vinur hátt manna. manna. Aðstóðarfóringin var honum ekki sammála um þetta lítil fjöllega atriði. Það hafi þér ekki leiði til að gera, sagði hann æstur. Það verður að hengja samkvæð dómi. Hann skal verða hengdur ándóns og laga, sagði Wolf deildar fóringi. Sveik heyrði samræði út af baki sér en sagði ekki annað við förunauta sína en þetta. Ekki verta vert fresta því sem fram á að koma. Svona deildum við einu sinni um það í knæpunni kvaldstjarnan, hvort veittum að fleigja vasak hattara sem alltaf stopnaði til óerða út strax svo hann byrstist í dyrunum, hvort veittum að geyma það þanga til að veri búin að drekka eitt glasa völu og borga það, eða hvort um að draga vonum skóna þegar hann dansaði fyrsta dansinn. Gelskjafið stakk upp á því að við flegðum honum ekki út fyrir en hæststæði stönginu og búið væri að reyta á honum peningannans. En vitið þið svo hvað Dónin gerði? Hann bara lét ekki sér Hvað segir þeir um mannað eins og þetta? Wolf deildar fóringi samþykkti loks rögsenda leyslu aðstofar fóringjans að ekki skildi hengja mannin fyrr eftir langan málaregstur. Það er að fara þetta sem kallavar að svo fallegum máli leið réttvíssinnar. Eðer þes þvert sveikum álit hans á þessu hefðan vafalaust sagt mér þykir ákvarða miki fyrir þessu herra deildarforingi því er þér hafi æðri tygnan aðstóðar foringi en aðstóðar foringin hefur á rétta standa sjaldan er flast til fagnaðar. Það var einu sinni hjá í Praha. Og það kvarlaði frá honum vitt, lengi var þessi ekki vart, þá til gætti alltaf í einu blossað upp úr í miðju meiðirðamáli. Maður að nefni snamenatjök hafði sagt við hortegaðstofarprest sem hafði löðrunga drenginans í bíbljusögu tíma þegar hann mætt honum á göttuð. Dólkur og durtur, skepna og skadræðistís, helgisleipjaði hundur, úlfur í sauðargæru og kvensam í kristfundur. Hinn geðbilaði dómari var ákaflega guðrættur maður. Hann nátti þrjár sístur og allar voru þær eldabyskur á presseitrinu og hann hefði verið skýrnarvottur allra batna þeirra og svo að þau ættan þannig öll í saminningu að allt hringsnýrist í hafðin af honum þangað til skinnseiminn raukult í buskan og hann öskraði framann í smettið á ákerða í nafni keisarans erðu dændur til hengingar og þessum dómi er aldrei hægt að áfríja. Svo kallaði hann á réttarþjónin og sagði herra Hóacek Takið þannig að mann og hengið hann þar sem hann verður ekki til óþreyfa og komið svo hingar aftur eftir drikkjupenningum og hefði verjandin ekki verið státu þarna veit ég ekki hvernig farið hefði fyrir mínum góðast namennatjökk og ég meðan dómarin var borin múlbundin saman hespaður og stáln jörfadur út í sjúkravagnin, emjaðan, ef þeir finnið ekki snöru, þá hengið henni í rekkjúboð og látið skrifana hjá réttvísinni. Sveig var því fluttur til aðal bækistöðu að og vall deildarfóringi ritaði napsitt undir kæruna, sem var þess efnis að Sveig sem tilheyriði austuríska hernum, hefði af ránum hug dulbúið sig rússneskan hermannabúning en austuríska herláreglan hefði náð honum þegar rússatnir hörfuðu Allt var þetta sannleikanu samkvæmt og sveik gat ekki slíku postuli sem hann var mótmælt því En þegar hann reyndi bera fram smá aðtugasemdir sem eftilvill hefðu getað gert þessa flokknu gátu auðveldari viðfáns, sagði deildarfóringin, þegi þér, málið er ljóst. Upp frá því stóð sveik í hermannastellingum, bar höndin að húfunni og endur tók tilkynni herra deildarfóringi, ég þegi, málið er ljóst. Loks varan lokaður inni í einhverju skúmaskoti sem helst líktist Músahólu. Þar átti hann að kvíla sig á fúinni hálmdínu, en þegar hann hallaði sér út af varðan varfið eitthvað kvikt og uppgötvaði Músarsreiður. Sveik tók að berja á hurðina, pólsku liðhjálfu kom á vettvang Og Sveig leti ljóst á frómu osk að hann hefði fluttur í annan gististad. Þar er þann gæti ógáti, lagst ofan á einhverja músina, drepið og valdið hertnum tjóni. Þar er allt sem væri herskálanum væri eign hersins. Pólvergin blótaði, róðaleg og gekk burtu. Sveig svaf vært því að místnar vor ekki sérlega kröfu harðar við Sveik enda þótt hann hefði trublað nættur róðeira. Morgunin eftir var Sveik fært kaffi og um leið var ítt inn til skuggalegum náunga í rússneskri hermannakápu. Hann talaði teknesku með pólskum reym og var einn af þeim þrifa gemlingum sem fengust við í persimíslu. Hann var í leyninóru áttu nú að veiða sveik og hjælt sig ekki þurfa að beita bráðum við þennan kauða hann byrjaði mjög einfalt laglega gekk í gildrunan núna vegna mínar eigin óvarkharni ég var í 28. herdeld fór strax í fjónustu rússanna og aður ég hefði tíma til að andafar búið að taka mig ég var komin í sjöttu deild frá kænugarði í hvaða rússneskli deild var stúfélagi, ég man ekki betur en við þeim við sést í rússlandi Ég kynntist mörgum tekkum í kænugarði sem hafðu flúið yfir landamærin og bóðið rússum þjónustu sína En ég man ekki hvað er hétu, en það skildi þó ekki vera þú kannaðist við þá Í stað svars lagði sveik höndin á enni hins nýkomna, áhyggjuföldur á svip Þreyfaði því næst á slagaðans, leittan loks út að litla glugganum og baðan að rekútu sér tungulna. Þrjótturinn hélt að þetta væri dulmerki samsæðismanna og var ljúfur sem lamp. Því næst barði sveik á dyrnar sem óðurværi og þegar varmaðurinn kom bað sveikan að sækja lækni hið bráðasta því að maðurinn sem hefði verið látin inn til sín væri geðbílaður. En það var eins og vantvar, engum dætt í hugað ansa sveik og maðurinn var látin vera. Hann var hinn spakasti, hjælt áfram að tala um kænugarð og þóttist vissum að hann hefði séð sveik einhverstaðar í Rússlandi. Erða sem ég sýnist burði sveik, hefur þau drökk Það hefur farið fyrir þér, eins og pilti hún um minni sveit, að hann hétt tínetsti og fór til Ítalíu. Uffrá því talan hann ekki um annaðin Ítalíu og sagði að þar væri ekkert umtalsvert nema mýrarskólpið en það væri líka mesti dásenda drikkur. Hann fekk líka mýrarköldu, þessum óskupum þyrmdi yfir hann fjórunsinnum á ári, alla helgustu daga ársins, á jóladag, föstudaginn langa, páskadag og kvítasunundag. Þegar að kom í veran, þekktan alla menn, ókunnuga jafn sem kunnuga eins og þér núna, Ef hann var stættur í knæpu þegar hann fekk kast, þekkti hann alla gestina. Þeir höfðu orðið honum samskip á gufudampinum sem hann syldi með til feneja og þá dugði engin læknisaðgerð nema aðferð nýja hjúkrunamannsins í kateringi sem er geðveikra hæli nálaðt prag. Hjúkrunamadurinn hafði fengið nýjan sjúklinn til hjúkrunar. Það var háskóla kennari ef ég man rétt sem ég mann Sjúklingurinn sæti hnýbrúti í hotni allandaginn og taldi upp aftur og aftur 1, 2, 3, 4, 5, 6 en lengra komst en ekki og byrjaði á nýjanleik. Hjúkrunamadurinn náði ekki upp nefið á sig fyrir reyðu úta því að sjúklingurinn skildi ekki geta tali lengra en upp að sex og seinast réðan ekki við sér lengur og einu sinni þegar sjúklingurinn sagði sex þauðt Hjúkrunamadurinn á hann rakonum utan undur og sagði hérna hverðu sjö, átta, nýju og 10 og það var eins og við manninn mætt Háskóla tennaninn greip um höfuðið og spurði hvar hann væri í Þegar honum var sagt að hann væri gæðveigra hæli, átt sig þegar í stað. Hann hafði orði gæðgjadur út af halastjörnu sem honum hafði reiknast til að ætta sjást upp á himins bláum boga þann átjónda júli árið eftir, klukkan sex að motni. En þegar honum var sannað að kometa þessi væri útkulnu fyrir miljónum ára, varðan hann kleppta ykkur með það sama. Ég þekkti vel þennan hjúkrunamann og hann sveikstökkjum að löðrunga háskólakennaran á hverju modni svo að hann hældi heilsu. Ég þekki alla kunninga eða frá kænugarði, sagði gagnjósnarinn og var ekki að bækja dottinn. Var ekki einn þær ekka ríðar feitur, annar þveing mjór, ekki manju nú hvaðir hétu, en ég heldur úr hvaða hertild. Látið það ekki áður fá, sagði sveiku hugunar rómi. Það getur alla henda mun ekki nöfn á öllum þeim feitu og horuðu mönnum sem þeir mæta á lífsleiðinni. Þó tekur út yfir allan þjófabalk að eiga muna nöfnin á þeim horuðu Því að þeir eru miklu fleiri Þeir eru sem að segir í glæsilegu meiri hluta Kæri fjélagi, sagði þrjóturinn og bar sig aumlega Þú trúir mér ekki, heyri ég Samt til býð okkar beggja sömu örlög Það er einmi þess vegna sem við erum hermenn, sagði Sveik Og varð ekki uppnæmur fyrir lítilræði Mæður okkar hafa alið okkur til þess að við erum brýtjaðir í spað strax og nokkurt frálagværi í okkur. Og okkur er það á mótið skapi því að við vitum að bein okkar fún ekki til einskis. Við föllum fyrir hans hátekn keisaran og fjölskyldu hans og handa þessu fólki höfum við áðurunnið hersegófinu en það var ekki nærri nóg. Það er stórmennska í þessari ætt sem lætur ekki bjóða sér hvað sem er og bein okkar eru flutt til sýkurversmiðjanna þar sem búið er til úr þeim sýkursáld eins og simmer liðsvoringi saðinu sinni við okkur hrossabrestur og hana kambarsáðan ekki eru því skýtsvirði fyrir en beinin úr eru komin í sýkurversmiðunar hugsið ykkur þegar badnabötnin ykkur fara að gæða sér á sýkri sem hefur verið salda gegnum lærbeinið hans afa Ég satt í heimsbyggilegum haugleðingum sem með veitti því óðara eftirtækt og rendi sér yfir mig eins og fálk yfir og spurði um hvað ég væri að hugsa Til kynni herra liðsfóringi Ég var að hugsa um að lærbeinu liðsfóringja hlýta að vera miklu betur borgaði sigurversmjónum en lærbeinu róbreyttum dáta, sagði ég Fyrir þetta fekk ég þryggja sólarþinga myrkrastofu vist Klefanautur Sveik sem barði á hurðina og rætti einslega við varmanninn sem kallaði inn í skrifstofuna, skömmu seinna kom liðfjálfi og sótti gagnjósnaran og Sveik var aftur einn. Þegar þrjóturinn fór bentan á Sveik og sagði þið þetta er gamall kunningi minn frá kænugarði, Sveig var fljótur að uppgöld það að rússneska Hermannaúrpan var hlýrri en svo austuríska og svaf því í hennu um nóttina. Aftur á móti gæti hann aldrei átt sig á því hvers konar réttur það var sem hann var lettur fyrir daginn eftir. Í honum áttu sæti hershöfðingi og fyrsti fylkishöfðingi, höfuðsmaður, liðsfóringi, liðhjálfi, og fótgöngulífi sem gerði ekki hana en kveikja í vindlum hinna. Ófurstinn varð yldur og svip og sagði Byrstur þegar við svikið hans hátekni keisaran. Ó, Jésús minn, hvenær skeði þetta eftir sveik? Hætti þessum heimsku pörum, sagði ófurstinn. Tilkinni herra ófurstinn, sagði sveik, að svika keisaran er engin heimsku pör. Við hermennirnir höfum svarið hans hátekni keisaranum trúnaðar reið og þannig hef ég haldið eins og maðurinn sem sungiður um í leikusinu. Hérna eru sannarnýtnar fyrir sektíðar, sagði ofurstinn og benti á skjálabunga sem lág fyrir framanann. Gagn njósnarinn hafði lagt til aðalefnið. Þér hafði sjálfur kannast við að hafa dulbúið yfir í rúsneskan engjannisbúning. Varður þrönguða til þess? Nei, ég gerði það ótilneittur. Viti þér að þér eru glataður maður? Já, nýttúast og fyrsta herdild saknar mín áreinanlega og er vafarlegst að leitað mér. En nú leifi ég mér herra ofusti að gera ofurlega aðtua að um það hvernig menn af fúsum og frjálsum vilja klæða sig í föt annara manna. Í júli mánuði ári 1908 bar svo við að bótsetatsk bókbindari frá þvergötu í Prag baðaði sig í áni Beronek. Fötin sínlæðan í pílviðarun enda fór ákjallið um leið þar Eftir ofur litla stund kom til hans út í ána og ekki leið á löngu á þenni voru komnir í hár saman. Þeir kafferðu hvar annan allt til kvölds en þá fór ókunni maðurinn upp og sæðist alltaf heim til kvöldverðar. Bóse Tetsk var litla stund niður í enn en þegar hann ætlaði að sækja fötin síni í pilviðarunnan voru þau horfinn en Gauðrýpnir tötrar af landshornar flakkar og komnir í staðinn, miði festur við og á honum stóð eftirfarandi. Ég hugsaði mig lengi um þegar við vorum búin að skemmta okkur svona dásamlegi í vatninu. Skal, skaletti, hugsaði ég, sleitt Maríu vönd af árbakkanum og reytt af honum blöðin og á síðasta blaðið kom skal. Þess vegna fór í fötin í þar, en skildi tötrana mína eftir. Næst skuluð þér aðtuga betur hverða þeir sem þér baðiðiður með. Nakin lítur hvermaður út eins og fórsetið samennar þings. Jæfnvel þóttan hafi stólið úr guðskistu. Þér vissuð ekki heldur með hverjum þér voruða baðiður en þetta var gott bað in te kvöldi er vatni notallegast stingi við nú einu sinni en þá meðan þeir eru að jafniður bótsa tetsch eh, katetjan að gert en beðið eftir myrkgrinu þá fór hann í karma flæking sinn svo lappaði heim til prag en hann þorði ekki að ganga fjórðvegin heldur fór hann yfir engin og þar tók lögreglanan fastan sem hvern annan ótýndan flæking og stakk honum í svartoli því að það getur hvermaður sagt að hann sé Jósef Bótsetetsk bókbindar í þvergötu 16 í Prag. Réttarskrifaninn sem var ekki örugur í tekneskri tungu hélt að kærði að nefna sökunnöytsin og spurði Er ég rétt Jósef Bótsetetsk þvergötu 16 í Prag? Ekki veit ég hvort hann býðar ennþá, sagði Sveik, en svo mikið ég vist að árið 1908 bjóandar. Hann var ágætur pókvindari en fremur sinnvirkur því að fyrst þurft hann lesa bækurnar og því næst valda hann þeim band eftir efninu. Væri bókin með svörtum kýli þurfti maður ekki að lesa hana, bók með svörtum kýli endaði alltaf illa. Fylkishöfðingin gekk að réttarritaranum og hvíslaði að honum með þem árangri að hinn síðan nemndi streikaði út frá réttarbókinni nafni hins ímyndaða samsærismanns Böschetzk. Fínæst var haldið áfram þessu frumlega réttarhaldi undir forseti Fink von Finkensteins herforingjan. Þær fink herforingi kom heim eftir hina misheppnuða réttarannsókn. Hallan það þér út af á legu bekk og hugsaði málið. Hann var samfarður um að dómurum myndi hljóða upp á hengingu en hitt fannst honum óþarfa tímatöf að að hanga yfir þessum réttarhöldum í stað þess að hengja manninn strax án dóms og laga. Auk þess þurfti að þjónust af hangan og ekki flýtti það fyrir. Skýtt með það hugsaði finkherfóringi Við getum látið þjónust hann áður en dómur er kveðin upp hangaskalan hvað sem öðru líður. Og fink herforingi lét kalla til sín Martinets herprest. Þegar Guðsmaðurinn var komin ringdi herfóringin á þjónanna og, og lét á færa sér vín, held í glas herprestsins og saði vingjarlega, hólega, drukki vín, gleður mannsins hjarta. Á þessari þungbæru örlagastund satt sveik á fleti sínum bakvið lás og slá og hvað við röst ekki segi ég á það pass upp af beði þegar rís bólfim snót með brattan rass og búttin lær í paradís.